Я подумав, що тут, напевно, грав дядя Саша, а потім розповідав Романові про різні тонкощі та правила, які чув свого часу. Виходить, що я також мав до цього поля якийсь стосунок, і воно мене також чогось навчило. Бачу попереду очерет, за яким заховалася вода. Повітря біля водойми різниться з тим, яким я дихав раніше. Відчувається запах на мулу та риби. Дідусь зіскочив із ровера та покотив його стежкою. За кілька метрів він зупинився та сказав мені – «Злась, будемо шукати місце, щоб розкластися». Ми трохи пройшлися вздовж озера та вибрали місце, яке нічим особливо не відрізнялося від інших. Ліворуч та праворуч був очерет, по центру – місце для закидання. Дідусь відмотав вудки та поклав ровер на бік, і з рюкзака дістав крісло, наживки та підкормку. У траві позаду цвіркотіли коники, сонце поволі котилося вгору, літній вітер гнав озером баранці. «Тримай!» Дідусь вручив мені вудку, легку, як бабусіна хустина. Наживляй хліб і закидай. Поки я робив кульки для гачка, дідусь розклав свою вудку з котушкою, нанизав черв'яка, щось пробубнів під ніс, поплював на долоні, двічі топнув лівою ногою і закинув гачок у воду. Що це ти робив? Дідусь усміхнувся та сказав, що в нього такий звичай перед початком риболовлі. Від цього риба краще не ловиться, але він так звик. Це додає процесу додаткової цінності та відрізняє його від інших. Я подумав, що це якісь смішні забабони. Але потім згадав, як Роман розповідав мені історію про одного футболіста, який усе життя гупав матч в одних і тих самих буцах, бо вважав, що в них йому щастить. Я подумав, що напевно добре було б і собі вигадати якийсь звичай, а потім усе життя його дотримуватися. А може навіть кілька звичаїв, від яких усе навколо стане оригінальним та змістовним. Я не маю на увазі новорічні вечері колі всієї родини, або читання книжки перед сном, щоб краще спалося, або святкування купала в надвірній. Це можуть бути навіть якісь смішні дрібниці, як от у дідуся, які робитиму тільки я і ніхто інший на світі. Наприклад, присідати щоразу, коли зустрічаєш когось з іменем Вова. Або один день на тиждень відводити виключно вигадування. Або не ходити під парасолем у дощ, святкувати власний день народження, не приймати жодних подарунків, а просити, аби гроші, за які їх купили, віддавали бабусям та дідусям із сумними очима. Або, або, або... Ти закинеш, чи так і будеш з тим хлібом длубатися? Я підняв вудку з землі, однією рукою натягнув волосінь, другою зробив різкий рух праворуч і закинув гачок у воду. Мене цього ніхто не вчив, але я подумав, що так буде правильно. Дідусь сказав, досить таки непогано, як для першого разу. А тепер сідай і дивись, як риба почне дзьобати хліб на гачку. Підсікає тільки, якщо поплавець кілька разів зовсім зникне під водою. Я охоче виконую те, що говорить дідусь. Він у цьому питанні спец. Першу годину наші поплавці колишуться хіба від хвиль та вітру. Розумію, що риболовля – це не зовсім для мене. Мені треба рухатися, бігати, вигадувати. Прокидається нетерплячка. Не розумію, як можна десятки хвилин мовчки спостерігати за поплавцем. Я б його вже кілька разів висмакнув із води, якщо чесно. Принаймні, щоб перевірити, чи все в порядку, замінити наживку чи щось у такому стилі. Треба мати залізні нерви, аби все це стерпіти. За нашими спинами далі сюркочуть свіркуни, вода накочується на берег, над головою м'яким баритоном годить літак, розділяючи небо навпіл, білим слідом зі свого хвоста. Вудки покладено на рогачки, ми собі мирно сидимо. Я знаю, що не можна бути таким гарячкуватим і чекати швидкого результату від усього, що робиш. Інколи можливості треба вичікувати, як оце зараз зі справжньою майстерністю робить дідусь. Думаю про те, що цією справою займається велика кількість людей у цілому світі. Багато-багато знаків після коми. Вони – професіонали чекання, люди, які наводять лад у думках, спостерігаючи за рухом поплавця. Бабуся казала, що геть усім треба мати щось для душі. Таку невеличку кімнату, в якій усі речі лежатимуть так, як тобі заманеться, а не так, як хтось цього вимагає. У інших кімнатах, будь ласка, але цю не чіпайте, зрозуміло? У дідуся цією кімнатою був увесь простір, який я зараз перед собою бачив. Навіть дивно, що він захотів мені його показати. Думаю, за це варто йому подякувати і сказати, що я тут нічого чіпати не збираюся. Мене помало бере гордість, бо ми тепер одна команда. Сидимо собі і дивимося на воду, підставляючи обличчя сонцю. Дідусь підводиться та наливає чаю пластикове горнятко, розтягаю його мені, тим дає яйце та сіль. І відразу згадую свого однокласника, який навчив мене любити яйця. Подумки, дякую йому, що не сиджу тепер голодний і можу смакувати їжу отак на природі біля озера.